й не питали про Раду, бо хоч він сам був відданий князеві, та як земський боярин міг легко вибалакати тайну перед ким-небудь. Врешті після довгої наради рішили покликати Єреї і Євзеві і спитати його, чи християни Києва не схотіли б у потребі стати в обороні князя. Євзевій згодився Раду, пообіцяв поміч, та не хотів назвати поіменно чільніших мужів нової віри, бо боявся, чи поганські воєводи не бажають вигубити християн у городі ще до приїзду великого князя, який славився своєю справедливістю. Він сказав це зовсім відверто. Тоді Добриня показав Єреєві письмо Володимира з Візантії. Єрей прочитав, а там і похилив голову. «Як так, – сказав і перехрестився, – то я радо покличу всіх вірних розп'ятого, які зможуть мечем заступитися за Богом даного князя. Всі вони будуть напоготові, із Витичева швидше ми будемо мати вістку, ніж змовники. На Подолі, на горах у Вижгороді є наше багато. Навіть між боярською дружиною є більш третини християн, тільки між земськими їх ще не багато, але, як зачуваю, вони саме мають бути нашими противниками. І втішився Добриня в своєму серці, яке від сорока відбилося тільки для єдності й могутності руської землі та княжого роду. За якийсь час у Гридниці вбіг молодий Збранич, блідий та схвильований. Перевів дух і обтер спітніли чоло. Змова відкрита. На чолі стоять Волхв Перуна, Свен, Козняк і ще один боярин. Помагають їм Рогніда й Грек Ніканор, який дає гроші. Свен поїхав по полки Ятвягів. Поволі хлопчого тямся, що ти верзеш, зірвався з місцем Стислав. Від кого ці вісті? Саме від того боярина, четвертого змою. Хто ж це такий? Значить, це обов'язково виявити його імення, зам'явся молодець? Так, дитино, сказав Добриня. Негарно це зраджувати спільників, хоч би і в поганому ділі та при ловах на вовків можна не раз послужитися й отрутою. Хто ж це? Боярин з Мощаниці. Як же ж це? Він же найбільше ворогував на князя і на християн. На останній раді треба було навіть погрозами приводити його до мовчанки, до кіно Мстислав. Саме тому Волхвіс Вен втягнули у змову його й козняка. Чому ж ще й козняка? питав Добриня. Він же ж а і Мирослава. Ага, отже Мощанин роздумав. Не було йому чого роздумувати. Він тому тільки ворогував на християн, що і князь не був їх другом. Раз князь поклонився Христу святому, то й він приєднується до нього. Гм, покрутив головою воєвода, то Мощанин справив тебе до нас? Ні, просто до князя, як тільки повернеться. Та я погадав собі, що це може бути запізно, тим більше, що мені доведеться їхати на Західні України то ти гарно це виміркував, хлопчий, князь, певно, не забуде тобі цього. Одне тільки, рад би я знати, звідки ляв мощанина таке довір'я до молодика. Ох, почервонів Станко, його дочка – це моя наречена. Таке-то воно, засміявся воєвода. Ну, тепер уже бачу ясно. Погана ця людина, цей твій тесть – препогана. Як та лисиця у касті, що дибає нараз за двома зайцями. Сам тягне руку Свена, але зятові, каже, князі. Якщо приможе Свен, то йому припаде участь у добичі, а зять спіймає облизня. Коли ж удержиться князь, то зять своєю заслугою заслонить його перед гнівом переможця. «Достойний воєводо», – заступився замещанин станку. «Я християнин і клянуся хрестом, мечем та головами предків, що боярин ні словичком не намагався звести мене з дороги послуху і вірності. Навпаки, він сам клявся на все святе, що тільки мимохідь попав у змову. О, звісно, що ні, засміявся Мстислав. Якби ти був теж у змові, то він і не глянув би на тебе. Знайшов жениха, якого йому треба, близького і щиро відданого князеві. Всі на швидку склали план дії. Було ясно, що, не привівши із заходу значнішої раці, годі буде оминути поважних заворушень у Києві. Та тим дружин було дві – Одна залишена у новозаснованому Володимирі-Волинському після переможної боротьби з Ятвягами, друга у Червенських городах. Сам Стислав міг кожної хвилини із своєї залісецької волості зібрати яких півтори сотні піших оповченців та до півсотні кінних радників. Стислав із танком виїхали з Києва. Рівночасно берючі воєводи підняли все пограниччя проти поганих, та ж тільки приїзду князя на пороги, щоб повідомити його про зраду і змову. У городі збиралися поготівля християн для оборони княжого стола, бо дружина мала теж небалком вирушити на Русь. Мстислав і Станко їхали тільки удвох двох з трьома отруками. Один із них віз на в'ючному коневі поживу, якої могло бракувати на Волинсько-Поліському пограниччі. Два другі вели по двоє запасних коней. Зразу їхали краєм багатим, багатолюдним, з широкими протертими шляхами, при яких раз у раз попиталися оселі. Прикінці десятої днини добилися до города Володимира, і тут уперше почув воєвода відгуки київських подій. Перед тижнем був тут уже воєвода Свен і познайомив з ними Волинське боярство. Не забув розказати про змову чільніших огнищан та бояр у надії що з'єднає декого для своїх задумів. Та ще не зазеленіли пожари й могили після останнього наїзду Ятвяїв, не оплакали ще волинські роди побитих мужів, матьків і синів, і не було охоти знову воювати. Поява Ятвяйського полку під Києвом буде причиною погрому заляканої київської дружини та упадку княжого роду.